Ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Puro teatro, fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali, femministe e lesbiche in radio. Perdona che non te crea. Lo Le stesse emozioni, gli stessi dolori, le stesse gioie. È proprio una legge che a differenza della legge, però è uguale per tutti, certo, con qualche differenza che fa la differenza. E noi è di questa differenza che vi parliamo questa sera. Io mi presento meglio. Io mi chiamo Anna Gaia, sono veneta e sono lesbica, ma ah, così non dovevo dire che sono veneta, no, cioè veneta. <ride> ti presenti per piacere, sono lesbica. Vabbè, eh, non è una malattia, voglio dire, magari, magari sarebbe. C'è qualcuno dentro in sala? <ride> io io uh, vi porto la mia esperienza: ho provato a prendere un'aula. E Ti è passata? No. Poi ho provato a prendere una aspirina, un momento, uno zero? Ti è uno passata? No. Però mi sono fatta la farmacista, ero sempre lì. <ride> Entriamo nei ranghi, allora mi presento anch'io: io sono Roberta, sono calabrese e sono bisessuale. In che senso? Senso sei bisessuale, nel senso che mi piacciono sia le donne del nord che le donne del sud <ride> allora, noi siamo le brugole, noi siamo le brugole signori allora le brugole, sapete tutti cosa sono le brugole, avete presente? sono quegli attrezzi, ecco ormai a memoria lo sapevo, sono quegli attrezzi che servono per montare i mobili dell'IKEA e ci chiamiamo così perché due gay dopo la prima notte di sesso il giorno dopo si dicono scusa guardare che tra 5 minuti arriva un altro un altro? Allora resto mentre i due lesbiche dopo la prima notte di sesso il giorno dopo vanno direttamente all'Ikea <ride> e una delle due sta già pensando a di che colore di fateci caso quando litigano lui e lei l'ultima parola in amore la vuole sempre lei se litigano lui e lui l'ultima parola in amore la vuole sempre di Gaga <ride> se litigano lei e lei in amore l'ultima parola staranno ancora litigando perché le donne e gli uomini sono diversi allora per capirlo basterebbe entrare in una chat se entri in una chat per soli uomini nell'essenza del maschile il dialogo è molto sintetico misure Da dove arrivo? In una chat verso le donne il dialogo è un po' differente. Stai soffrendo ancora. Ti ha lasciata ah, bene, va bene soffrire, ti stai strappando i capelli. Molto bene. Devi lavorare in lungo. Oddio, e dopo sei mesi, quando finalmente riuscite a incontrarvi, perché succede, accade questo. Ciao, sei tu da peggior. Ciao! Okay. Hai i capelli come la mia ex. Ah. <ride> Hai anche la giacca come la mia ex. Oh, oh. Hai anche le scarpe come la mia eh, ex. Vabbè, ciao, eh. E te ne vai <ride> come la tua ex. <ride> <ride> Però no, no, no, va bene, ma se io riuscissi a non farla scappare. Io come faccio a capire se è veramente lesbica o etero? Come fai a capire se è lesbica o etero? Quali sono le prime differenze tra una donna lesbica e una donna etero? Anna, le orecchie. Ah, no. <ride> Casano, le etero le mani non sanno mai dove metterle. Facciamo sempre queste uova così pulite, tutte limate, glitterate. Poi io mi domando, ma quando spendete voi? Invece, le lesbiche le mani sanno sempre dove metterle. <ride> E queste che abbiamo appena ascoltato sono le brugole con un brano tratto dalla loro metafisica dell'amore questa trasmissione è la seconda puntata di teatro puro teatro fuori dal dramma dentro e oltre la comicità trasmissione in cui presentiamo delle pièce teatrali lesbiche in radio e l'accompagniamo con interviste chiaramente alle attrici E la puntata di oggi appunto è dedicata alle brugole che è un gruppo di cabaret lesbico composto da due attrici e due autrici, le due attrici sono Anna Gaia Marchioro e Roberta De Stefano mentre le due autrici sono Giovanna Donini e Francesca Tacca. Uh, Quest'oggi ascolteremo appunto varie, mh, varie pezzi tratti dal loro teatro, sia appunto da Metafisica dell'amore ma anche da alcune incursioni che hanno fatto in televisione, in particolare delle incursioni fatte all'interno del canale Comedy Central, mh, in una trasmissione in cui le brugole sono delle estetiste in un centro estetico occupato e, e poi appunto andremo ad ascoltare un'intervista che abbiamo registrato con una delle attrici, Anna Gaia Marchioro, un po' di musica con Gianna Nannini e poi l'intervista. Troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno lo sa, la sua solitudine, e regala il suo corpo, la sua cosa chiede, chiede, chiede, chiede. Sognare lemani na ich come fosse la była fammi volare, tu che wsiadam, kiedy wsiadam, kiedy Ciao, buonasera, siamo al telefono con Anna Gaia, ciao. Ciao, ciao a tutti e ciao a tutte. Ciao, ben trovata. Anna Gaia delle Brugole. Sì. Che è un duo comico di cabaret Lesbico. Sì. Siete tu e? Io e Roberta Lidia De Stefano. E tu sei Anna Gaia Marchioro. Marchioro, sì, esatto. Insomma. Allora, chi siete? Guarda, allora Le Bruvole è un'associazione culturale e siamo partite che eravamo in quattro, nel senso è partito tutto da due autrici e due attrici, Roberta e me, noi siamo due attrici, mentre Giovanna Donini e Francesca Tacca sono due una è un'autrice, Giovanna Donini che è l'autrice anche di Teresa Mannino e lavora a Zelig e in Moranda mentre Francesca Tacca è una drammaturga in teatrale e diciamo che eh, la, la vita ci ha fatto incontrare siamo amiche molto amiche tra noi e così parlando nella vita nelle serate alcoliche più o meno alcoliche eh, abbiamo deciso di sperimentare delle cose attraverso la scrittura e, e il teatro e quindi diciamo che poi dopo l'associazione è nata ufficialmente da è più, più recente a livello diciamo burocratico eh, si è unita anche Emanuela Naclerio che è un'organizzatrice e altre persone che collaborano con noi. Quindi quando avete iniziato con le prime sperimentazioni? Le prime sperimentazioni risalgono più o meno al 2011. E quindi sono 4 anni ormai, direi, siamo nel 2014 sono quattro anni e abbiamo cominciato perché diciamo che eh, noi quattro io Roberta e Francesca arriviamo tutte dalla Paolo Grassi che è la scuola d'arte drammatica mm -hmm. e ci siamo conosciute a scuola anche se eravamo in anni diversi quindi in classi diverse e, e quindi io sono stata la la prima a uscire è stata Francesca come drammaturga poi sono stata io e poi Roberta e nel mentre Uh, insomma, mh, facevamo varie esperienze anche lavorative, io mi sono avvicinata al cabaret e ho trascinato uh, dentro, ho conosciuto così Giovanna Antonini, ho trascinato dentro anche Roberta e Francesca in, questa, in, in questo percorso diciamo, di mh, ricerca del comico eh, che non, non interessa mh, più che altro pensare all'arte comica come un'arte popolare, cioè che parla a tutti. E quindi abbiamo deciso anche di parlare di cose che ci riguardavano e che magari erano dei temi meno abituali, così. Uh, però erano delle cose sulle quali noi potevamo avere materiale ed esperienza e nella fattispecie c'è l'amore e l'amore che ci riguardava, cioè quello omosessuale. Quindi lesbico Sì, ecco esattamente, sì. diciamo che siamo credo l'unico duo comico <ride> in Italia che si occupa di questo. Poi tra l'altro bisogna dire che quando si affronta la tematica donna e omosessuale spesso a teatro ci sono dei pippotti allucinanti della pesantezza perché le donne, noi donne sappiamo arrivare alla tragedia no? in varie forme e quello che a noi ci interessava era invece provare a, a riderci sopra, a scherzarci sopra trovando anche l'universale che c'è nell'amore rispetto a tutti gli altri tipi di amore infatti noi non è che parliamo cioè, a un settore della società vogliamo parlare a tutti, pensiamo che tutti possano ridere, no? come puoi ridere quando un comico ti parla del lavoro in fabbrica, anche se non sei un operaio, o se ti parla, insomma, non lo so, di, di capito, la, qual, qualunque cosa, nel senso che è universale, non si può arrivare all'universale trovando i punti che riguardano tutti. E poi anche le differenze, perché noi diciamo sempre che l'amore è una legge tutti mm -hmm. provano le stesse gioie, le stesse emozioni, i stessi dolori, è proprio una legge che a differenza della legge è uguale per tutti, <ride> con qualche piccola differenza che insomma fa la differenza ed è proprio questa differenza di cui noi parliamo fondamentalmente. Quindi voi indagate questa differenza appunto? Noi indaghiamo questa differenza, sì sì sì, perché poi capito… Eh, ci sono delle cose che sono uguali per tutti in amore, però che ne so, per esempio in amore si litigano, però quando litigano lui e lei in amore l'ultima parola la vuole sempre la fuocera, per esempio, mentre quando litigano lui e lui in amore l'ultima parola penso la voglia Lady Gaga, mentre quando litigano lei e lei l'ultima parola cioè stanno ancora litigando non c'è un'ultima parola non c'è no ma non c'è un'ultima parola Tut, le ultime parole sono sempre le ultime parole e mancano sempre delle ultime parole le ultime parole quindi si può andare avanti per anni non a caso quando si si lascia tra donne c'è una cosa lenta capito prima di superare eh, il fatto che ci si è lasciate cioè bisogna devono passare a volte degli anni capisci per le donne bisogna elaborare il lutto prima di arrivare a dire forse questa storia è finita, dieci anni fa. C'era una battuta per cui quando una coppia etero si lascia è come quando si spezza in due un cerino, mentre quando una coppia lesbica si lascia è come un chewing gum. Ah sì, è vero, è vero, è, vero, è così, è così. Poi devo dire che rispetto all'universo eh, omosessuale ci sono delle cose interessanti, questo fuori dal, dal, insomma, dal cabaret... Penso che il fatto che moltissime volte dentro a, al, ai rapporti che sono tipicamente femminili eh, spessissimo, magari una delle tue ex è la tua migliore amica. Credo che questo sia un racconto proprio del modo di vivere anche i rapporti in generale delle donne, come vivere i tagli, eh, le, cioè che, che la tendenza della donna sia quella di comprendere comunque, cioè di, di tenere attaccato, di non, di non separare, no? e, e questo per esempio non succede moltissimo nell'universo eterosessuale, spessissimo quando poi due si lasciano, cioè, raramente il tuo ex diventa il tuo migliore amico, un po' forse per come ha fatto, fatto l'uomo di oggi finora, eh, che forse eh, mi auguro stia anche cambiando, eh, proprio l'uomo maschio intendo. E parlate anche di sessualità nei, nei vostri spettacoli? Di sessualità nel senso di sesso proprio? Boh sì, di orgasmo, di sesso, di... Non so. Ah sì sì, sì sì, mm. sì sì, parliamo anche di sesso. Eh, Sfattiamo le, le, come dire, le fantomatiche posizioni immaginate dell'universo eterosessuale rispetto a quello omosessuale lesbico, no? Uh, quindi diciamo che a un certo punto durante per esempio lo spettacolo di metafisica dell'amore che è quello con cui ne abbiamo vinto più premi con cui siamo tutt'ora in giro per l'Italia a un certo punto facciamo vedere sulla scena un po' come a super quark come fanno l'amore due donne rispondiamo a una serie di domande tipo oppure quando ci chiedono ma tra due donne chi è che fa il maschio e chi è che fa la femmina allora la risposta è questa cioè tra due donne non è che c'è una che fa il maschio e una che fa la femmina tra le donne c'è una che parla di più e una che parla di meno e, e poi insomma raccontiamo tutta una serie di vicissitudini oppure la prima volta cosa ti succede la prima volta che non sai bene dove mettere le mani sei lì a Ravanana dopo mezz'ora capisci che era l'ombelico cioè cose di questo tipo finché non si arriva l'ultima volta in cui ti senti super esperta e fai delle grandissime cacciate ugualmente perché poi alla fine l'amore c'è il sesso, qualunque cosa che riguarda i corpi l'importante è farlo con la fantasia cioè anzi l'importante del sesso e dell'amore è farlo di base e noi lo consigliamo vivamente a chiunque <ride> in tutte le forme possibili <ride> all'outing, che è qualcun altro che dichiara alla tua famiglia che sei omosessuale. <ride> agli amici dicendo oh, sai che lei è la mia ragazza? piacere voi della quinta C lei è la mia ragazza oh. eh, il silenzio più silenzioso di tutti i tempi con quel silenzio mia madre è svenuta il cuore, tu, tu, tu, su un divano, tu, ma è svenuta ed ecco io dentro di me pensavo, ma dico lo sapevano proprio tutti, ma proprio tutti di noi ma c'era bisogno che lo sapesse pure mia madre mentre pensavo a questo mia madre rinviene poi la nostra storia è stata la prima, è stata lunga, è stata importante, è stata una storia piena di parole, io me lo ricordo, era una domenica pomeriggio e stavo ascoltando un cd, quelli non si inceppano mai e ho capito che la nostra storia era finita, ma non so il perché, erano finite le parole, era finito l'amore. Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci è Witele! Ti mi consola le notti bianche qualcosa che riempie vecchie storie fumanti amarti mi consola I che abbiamo appena ascoltato sono le brugole, in particolare Anna Gaia Marchioro e Roberta De Stefano con lo spettacolo Metafisica dell'amore di cui sono autrici Giovanna Donini e Francesca Tacca. Noi continuiamo l'intervista con Anna Gaia. Finora appunto abbiamo parlato dello spettacolo La Metafisica dell'amore, mi sembra, no? Sì, Se abbiamo parlato di Metafisica dell'amore, noi abbiamo sì. Cioè è quello di Teatro Cabaret con cui stiamo girando, poi ce n'è un altro che, si, che è un reading eh, tratto da dei testi che, sono, che si possono leggere su memoranda online, dove c'è un settore dove scriviamo noi, proprio come le bruvole che è coming out, e un altro in cui eh, è il diario di una donna diversamente etero, scritto da Giovanna Giannini, da cui noi stiamo traendo diciamo, il materiale che un può anche leggere. Uh, di questi testi e, e questo è, è il, diciamo, il terzo diario di una donna diversamente etero è, è il terzo lavoro col quale noi stiamo uh, uscendo mentre quindi il primo è metafisica il terzo è il diario di una donna diversamente etero in mezzo c'è amori Impossibili che è uno spettacolo che avesse totalmente di prosa la tematica è sempre quella omosessuale e si ispira a una trama che è quella di Uh, Boston Marriage di David Mamet, che è un autore americano, e, in cui sono, è, una, è una storia di due donne che si sono lasciate e dopo molto tempo si rivedono e succedono una serie di cose. E questo è il, è il secondo, quindi attualmente stiamo lavorando per dargli una, una forma di compiutezza al terzo, a Diario di una donna diversamente etero, e abbiamo un quarto in programmazione che in questo momento sta scrivendo Giovanna Donini. Uh, che probabilmente avrà bisogno di un altro anno di gestazione prima di essere, diciamo, compiuto. Senti, Anna Gaia, dove vi esibite? In quali spazi? Guarda, noi ci esibiamo in uh, posti molto diversi. Va dai circoli, uh, per esempio LGBT, quindi magari ci chiamano delle associazioni. Adesso, per esempio, l'Arci di Trento ci ha chiamato il 13 maggio quindi andremo a Trento tramite Arci Lesbica o per esempio il 14 sempre di maggio che poi è la settimana legata insomma, contro la Musubia, saremo a Treviso tramite una cosa in organizzata è dal comune, quindi insomma vari circoli che ci chiedono, ci chiamano eccetera Oppure anche teatri, nel senso che noi abbiamo girato, stiamo girando vari teatri, per esempio a Milano siamo state all'Elfo, che è un teatro molto bello e molto importante di Milano, al teatro dell'Elfo, quest'anno siamo state al teatro della Cooperativa, siamo andate a Venezia, così. Eh, al, a Roma siamo venute al Gay Pride, al Gay Village. Mm -hmm. E speriamo un giorno di riuscire ad arrivare anche in un teatro romano <ride> Stiamo eh, cercando certo. di muoverci a, a questo perché insomma, Roma è una città molto grande E purtroppo i collegamenti nord-sud sono un po' difficili Siccome abbiamo girato tantissimo il nord in tutte le forme Roma ci manca un po' E quindi insomma stiamo cercando di muoverci per arrivare in un teatro romano Ti aspettiamo Eh, eh certo, eh, eh, eh, certo. Eh, Ma perché pensiamo che questo spettacolo non debba essere uno spettacolo di nicchia rispetto a un pubblico solo omosessuale, anzi pensiamo che il senso di questo spettacolo sia proprio che venga visto da più persone possibile, quindi quando noi andiamo in un teatro in genere si mescolano, si mescolano questi pubblici, si mescola il pubblico che va a teatro perché magari è legato al teatro, che poi può essere più o meno, cioè, ognuno poi ha le sue proprie preferenze sessuali, Più invece ha delle persone che ci seguono proprio perché ci seguono e perché magari sono omosessuali. E questa cosa qui fa sì che in realtà appunto questo spettacolo prenda il suo valore ultimo, che è quello di raccontare delle storie. No? E la cosa positiva in genere è che quando ci sono i misti, anzi, ehm, lo spettacolo piace tantissimo. E la difficoltà a volte rispetto alla tematica... È che i teatri hanno paura di comprarlo perché pensano che il pubblico magari ci rimanga eh, stranito o che eh, faccia scalpore. Poi di fatto tutte le volte che noi arriviamo in un teatro su una piazza nuova e tutte le persone che vengono a vedere lo spettacolo, anzi, sono entusiaste, cioè la, la risposta reale del pubblico è sempre stata positiva, sempre. Quindi lo spettacolo funziona? A, sì. a, a riprova di questo voi avete fatto anche delle incursioni in televisione? Sì, abbiamo fatto delle incursioni in televisione, siamo state uh, su Comedy Central uh, in un programma che si chiama si chiamava, che ora non c'è, eh, Bambine cattive. Uh -huh. E poi quest'anno, cioè 2013 ci abbiamo fatto anche delle apparizioni su Rai 2 uh, su uh, un programma che si chiama A Gratis. Anche se devo dire che la televisione Ha ah, ancora un po' di difficoltà a trattare la tematica dell'omosessualità, è ancora un argomento, eh, è un argomento tabù, <ride> difficile da far entrare, eh? perché comunque l'Italia è un paese profondamente cattolico e questo resta di base ecco, e anche molto ignorante al riguardo, cioè, le lesbiche fondamentalmente sono un argomento che non, non esiste, cioè, se ne parla di da poco e quindi niente, quindi bisogna, bisogna rompere questa cortina un po' noi lo facciamo con il teatro e, e penso che ogni, ogni volta sia un passo in più anzi, noi consigliamo questo spettacolo per fare coming out, è utilissimo portare i genitori, farglielo vedere ridono, si divertono e poi a fine spettacolo dire mamma voglio non dirti che quella sul palco è la mia ragazza per esempio <ride> Oh, adesso un collegamento con il centro estetico occupato perché ci sono le nostre due lavoranti un po' particolari. Ve le ricordate? Sono quelle, loro, loro, le brugole. Prego, prego, centro statico Guarda, basta, io veramente sono stanca, non ne posso più. Eh, lo credo bene, in mezzo a tutto quello schifo che c'è lì sopra. hai capito? Ma cosa hai capito, Giulia? Non ne possiamo più di queste etero, di tutte le loro manie. Allora diciamolo, ricordiamolo, insomma, le nostre due ragazze sono due. lesbiche? Eh. Cioè, si può dire, non è Vabbè, malattia, non volevo non, eh. dire, siamo nel 2011, ma. Ma Comunque, Giulia, ti ho una cosa: sei veramente etero? È brutto? Si vede da lontano proprio, non farlo nella notte, etero? Sai qual è la prima differenza? Le mani, si capisce subito: prendi una etero o un parcheggio. Tesoro, tesoro, detto, ti devo parcheggiare, scendo subito, eh? Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Buono così: 1000-1200 euro di danni. Invece una lesbica, le mani, sa sempre dove metterle. Vuoi che ti do una mano a fare parcheggio? No, eh, no, no. La mano tiene la pure, ma il parcheggio me lo faccio da sola. <ride> e per non parlare delle mani dei gay. Oh, tesoro, oh, sei fantastica. Ma che cos'è quello? È la mia nuova macchina di allocchetti. Oh, parcheggiamo. No, restiamo dentro, accendiamo le luci d'emergenza. Batticuore. <ride> ma che è sta cosa? No. Ma ragazze. Dai. Senti, volevamo finire quel discorso sull'etero. Ma chi se ne frega? Ma no, ma ah, scusa, perché? è importante, è importante, ma non è importante. Allora, Guarda allora. che le etero sono la tipologia peggiore di donne. Perché? Perché sono quelle che vengono da te e ti dicono: Ah, oh, beate voi come siete fortunate, no, perché invece noi gli uomini cioè, sono delle merde, no? Eh, perché sono niente, sono troppo diversi allora tu per far vedere che sei diversa, per sei mesi smetti di guardare la partita, poi dopo sei mesi, dopo che te l'ha data, perché oh. l'etero ci mettono un po', ma poi te no, la danno, Quando stanno per raggiungere l'orgasmo, loro allora sono lì stanno per raggiungere l'orgasmo e ti dicono, sì, sì, ma voglio un figlio. Ma adottalo, cazzo. E eh dai, ragazza, per favore. Ah, perché poi, voglio dire, voi etero, perché non mi accettate per quello che siete donne, siete belle, no? Ma no, chi l'ha detto? Non niente di rifarsi. Io una okay, volta, vabbè, una volta, avevo una ragazza etero, mm -hmm. si è rifatta tutta, è tornata da me, non me l'aveva mai data, e mi dice, ecco, ora sono pronta, sono tua. Ah, e quindi? Non l'ho riconosciuta! Ah, eh, che c'è? L'ho riconosciuta! E vengono da me per farsi la manicure, che già voglio dire vengono da me a farsi la manicure. Bah, posso darvi un consiglio, ragazze? Quelle 12 euro! Andate al cinema Che cosa venite a fare la manicure a fare? Mangiatevele le unghie! Ah, Io, per esempio, ho cominciato a mangiarmi le unghie per smettere di fumare. Brava, ecco, questo è bello! Come è andata? Adesso me le mangio mentre fumo. Eh sì. no. Poi ho comprato anche il libro Come smettere di fumare. Ah sì, lo conosco. Eh, quello lì, quello eh, lì. Ecco, Com'è andata? Adesso. Ho smesso di leggere. Ah, ecco eh. vedi. No, ah, perché è tutto un circolo. È eh. ah, un ah, circolo? Arci. Un arci. Arci lesbica? Andiamo. Eh vai. I biondi dei ragazzi si faceva gara. Un'estate fa, un'estate via. Sacchi sulle spalle, fuoco nelle strade. Sangue bianco e nero, una fotografia. Questo mondo che ci scappa dalla Silenzio del mattino nei tuoi occhi l'universo è sempre più vicino e dopo ogni bandiera si colora con il mare e là dopo la terra il nostro unico confine no no no non c'è tempo via E tu solo sei quello che darei per ricominciare. Un than to the end. Continuiamo l'intervista con Anna Gaia delle Brugole. Volevo chiederti eh, come lavorate, che, che, da dove vengono le vostre idee, eh, vi appoggiate su una realtà, inventate delle cose, com'è il processo di creazione? Il processo di creazione parte in genere da punti di realtà, non necessariamente nostri, anche da cose storiche che ci raccontano altre persone, eh, però partendo da dei, dei fatti insomma, della vita concreta. E, o fatti esistenti, esistiti, e poi da lì uh, li elabori in modo da darmi una chiave comica, no? Eh, nel senso, per esempio, io nello spettacolo racconto il mio coming out, che è stato il vero coming out della mia vita, cioè il momento in cui io ho dichiarato alla mia famiglia di essere omosessuale, no? che poi è diverso dall'outing, cioè che è qualcun altro che dichiara alla tua famiglia che tu sei omosessuale, che è un'altra cosa. Però il mio coming out è stato al, al funerale di mia nonna, eh, nel senso che è successo proprio così, eh, al pranzo, dopo il funerale, eravamo tutti riuniti a tavola e mio zio mi ha chiesto, mi ha chiesto, e ora nagai l'amore come se che va, no? Perché io sono bene, c'è anche mio zio. Allora io ho approfittato e ho detto, guarda va bene, zio, sono fidanzata con una ragazza di Gareggio. E lui è sbiancato, è impallidito per cinque minuti non ha detto niente, dopo un po' mi fa... Ma come? Ciao Madeira Ligio! Perché nessuno ne sono negli quindi <ride> poi non sapeva so bene cosa rispondere. <ride> e, e questo per esempio è una delle cose che raccontiamo anche nello spettacolo. E questo è, è un nel senso è, è quello che è successo, anche se in realtà nella mia storia personale non è proprio proprio andata così. Cioè, nel senso che è andata così fino a un certo punto, eh, nel senso che fino a un certo punto mio zio mi ha veramente chiesto al funerale di mia nonna allora l'amore come mese che va e io gli ho risposto sono fidanzata con una ragazza di Viareggio. Siccome mio cugino, che lo sapeva, era lì con me, mio zio, quando mi ha sentito dire questa frase, mi fa «Ah, ma una ragazza per dire un ragazzo?» cioè, «No, zio, guarda, proprio una ragazza?» fa, «Vabbè, ma un'amica?» un «No, è proprio la mia fidanzata!» Ma come, ma, ma per dire, e lì mio cugino è intervenuto, nella storia vera proprio, è intervenuto è e mi ha detto, ma quindi di Vioreggio, prendi molti treni, come ti trovi con un treno in Italia? E da lì ho spostato la conversazione <ride> e poi non ho mai più riparlato con mio dio al riguardo. Quindi prendiamo dei fatti che sono della vita reale e li trasformiamo in modo da renderli anche comici, insomma, e fluidili, ecco. Quando siete sul palco avete un contatto con il pubblico, c'è una comunicazione, uno scambio? O, o no? Dire, perché certo. spesso il, co il comico si appoggia anche sulle reazioni, della... cioè, se, se si c'è anche un po' di improvvisazione. Il rapporto con il pubblico quando siete sul palco, com'è? Guarda, il rapporto con il pubblico è fondamentale per uno spettacolo di teatro cabaret perché il nostro spettacolo ha dei momenti proprio di cabaret puro e dei momenti invece teatrali dove ci sono delle scene che però sono delle scene che non sono in quarta parete tec tec tecnicamente teatro non vuol dire che sono delle scene dove non è che pensiamo di essere isolate e non consideriamo il fatto che c'è il pubblico lo consideriamo sempre noi interagiamo molto col pubblico in particolare in genere con le prime file anche perché io, io spesso do il mio numero di telefono eh, perché poi alla fin fine questo spettacolo è nato Perché eravamo tutte molto single e abbiamo pensato che poteva essere utile anche interagire. Ed è rimasto il fatto che io do puntualmente il mio numero di telefono a qualcuno e interagiamo con il pubblico. Mh. Ci sono dei momenti che sono assolutamente improvvisati con il pubblico, molto divertente. Queste cose. Allora, ma ci sono degli argomenti che evitate? Che vi, vi autocensurate? No, no. Eh. no. Tutte le cose no, che vi non, vengono in mente Boh guarda no non credo che ci siano argomenti che ci censuriamo a, a meno che non siano inconsci per cui non ti saprei rispondere <ride> magari il mio inconscio qualcosa rifiuta di trattarlo però di base no, ci sono argomenti che sono più difficili di altri per esempio quello proprio specifico magari sul sesso, cioè l'argomento del sesso in sé è un argomento magari un po più difficile da trattare. Ma Forse anche no No, comunque di base no non, Noi non ci censuriamo Si tratta solo di trovare sempre la chiave Per aprire La, la chiave comica per aprire un tema Senti eh, Sogni, futuri Sogni in generale, anche attuali Guarda, ti posso dire Quelli rispetto al lavoro Il sogno credo sia di riuscire a portarlo sempre avanti Continuare a fare questo lavoro E poter arrivare il più piazze possibile poter sempre migliorarsi, creare cose nuove, creare cose che funzionino, è sempre uno scontro con, con se stessi anche, con i propri limiti, con, è sempre una domanda continua ai tuoi desideri e a come, come riuscire a realizzarli, quindi nel lavoro sono dei sogni, è riuscire ad arrivare a Roma per esempio, ad arrivare nelle piazze romane e soprattutto arrivare al sud, che è molto difficile. Credo che se un giorno non è, un, il giorno in cui riusciremo ad arrivare al sud eh, probabilmente il pubblico ci accoglierà benissimo, il problema è superare quella prima barriera, perché siccome parliamo di Lerry che allora si pensa che non possiamo parlare a tutti, <ride> ovviamente noi vi invitiamo a vedere i nostri spettacoli su Facebook, abbiamo una pagina, come eh, profilo sì. le brugole, una pagina invece sempre come la metafisica dell'amore, le brugole, e abbiamo anche il canale YouTube, quindi insomma venite a vedere, lì mettiamo le nostre date quando siamo in giro per l'Italia e poi finito lo spettacolo ovviamente bisogna che vengano a salutarci e dirci ah abbiamo scoperto di voi tramite questo e che mi lasci il loro numero di telefono. Ovviamente, sale. ovviamente che ovviamente. però non diamo per radio, dai mi sembra eccessivo a questo punto no? No, no. non possiamo, non possiamo. Eh. <ride> Quindi pagina Facebook le brugole o le brugole. la metafisica dell'amore Esatto Va bene, ti aspettiamo a Roma, ti, ringrazio, ti ringraziamo moltissimo Saluti allora a anche voi. alle altre, a Roberta e alle, e alle autrici E alle altre brugole sì. e alle altre brugole, a presto A presto, grazie mille, ciao Un abbraccio grande, ciao, ciao, ciao Un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. ti dico, nella mia lunghissima esperienza cioè, di tutti i tipi etero, sex, bisex, transgender ti posso dire che le persone nel mondo sono dodici come segni zodiacali e ah. se c'è qualche differenza, è tutta colpa dell'ascendente ci sono le frasi tipiche per distinguere ciascun segno zodiacale sono delle tipologie precise, anche i segni zodiacali hai mai fatto caso? no, eh, non eh. lo so eh, eh. ariete, si fa così toro, ho ragione io gemelli, c'è il sole ma forse piove. Non lo so. Oh, e cancro. Ho oh, paura. E poi, poi non mi piaccio. Leone. Quanto sono figo. Vergine. Metti in ordine. Quello lì in terza fila. Cioè, togliti il capello dai. Bilancia, hai torto tu. E scorpione. Ti desidero. Sagittario. Voglio partire, lasciatemi andare. Capricorno. Uh, sì, però qui nessuno mi vuole bene. Acquario. Liberatemi. Pesci. Ti capisco, ti capisco, io ti capisco, però non me ne frega un cazzo!